irungo udal gobernuak uda ontan bertan ezarritako tao zonifikazio berria berrikusi beharko duela aitortu du. Aldezarra San Juan auzo elkarteak bilera deitu du gaur, arratzaldeko saspiter dietan, forukarrikako jaso bimila hau auzo elkarten federazioaren buleguetan, Ainz zuzenare, ba uzoki dek sistemaren berrantolaketak ekarritako aldaketak aztertzeko izan ere, hainbat bizi lagun kezubira egoiliarren chartela ukita ere, ezin dutelako etxe aldamenean aparkatu. Koldo Susperregi, Auzolkarteko Kidea. Bueno, pues, eh, Asuntua da, taoren ere muen eh, bere antolaketari buruzko bilera bat egin behar dugu, zerteko bueno, karreka negozi eta foruko kaleko hainbat bizilagunek pues, bueno, eskutizazatu dute udaretxean, zerteko bueno, aserretatu daude, zerteko egin dute aldatu, aldatu dute bere, bere zonaldea eta ez da normala, berezen aldean ez dute posibila parkatzea eta daukate lekua eta joan behar dute pues, polikiroldegi aldera eta ez da normala. Da bakarra kalena guziko eta foru kaleko bizilagunak, zerteko beude daukate, bueno, puntu, puntualki da bikaleak. E, Momentu zudalatxaren erantzunik edo ez duzute jaso? Ez errez, ez errez, guztartu genuen alegazioak eta ez dute ez erresan. Bilera gaurdenez auzokidek dioten ari buruz, galdetu diogu Miguel Ángel Paez, udal gobernuko kideari, Eta tau sistemaren berrantolaketa liburu zaitortu digu. De entrada uno plantea una serie de de cuestiones pensando que es lo mejor, si no es lo mejor, lógicamente habrá que rectificar. Por proposamen bat eginzutela egokiena zela pentsatuz, baina okerren bat baldin badago, errektifikatu beharko dutela. Priode berano, onde pues muchos vecinos no están y demás, ahora En el retorno a la normalidad vamos siguiendo. Se efectivamente... Esplikatu tu duenez ta o berria udan ez arrizuten orain guztiok errutinara, bueltatu garenean ikusten hasibira arazoren bat egondaitekeela. Vamos a analizarlo y vamos a dar algunas respuestas porque es una situación interesgarritza que, jo du. Me parece muy útil argon sare... bituzten arrangurak bildu eta horren arabera neurriak hartu alizateko. De, de, de, de primera mano cuáles son esos problemas que que dice la asociación que, que se han podido plantear y vamos a darle lógicamente respuesta y posiblemente si hay que hacer modificaciones pues la sabemos.